ila ghairi zalik ha alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin akus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 jadi, rugi kita baca rugi lagi. Indah, tetapi sepatutnya ini malas, jadi macam, malas lagi. Kalau ni on, kata tinggal, salamilah, kita mesti. Nah, dan ayat-ayat uh, yang lain yang disebutkan oleh penulis al-Hamdulillah dan ayat-ayat yang lain yaitu ayat-ayat al-Qur'an al-Karim, al-Quran yang mulia itu ayat-ayat yang mengandung celaan kepada orang Yahudi karena gagah, karena perbuatan mereka yang menyalahkan firman Allah. sisi kedalilan dari ayat-ayat ini adalah adalah, adalah di sini terdapat tahlil peringatan kepada kaum muslimin supaya tidak menempuh jalan orang-orang Yahudi. Dan pastinya kaum muslimin jika mencari makna bukan makna bahirnya Tanpa Faktor yang membolehkan Fa'ina makam mereka Berarti Menyelawinkan firman Allah dan Perkataan Rasulnya Sallallahu alaihi An mawatihi Dari makna yang tepat Maksudnya sepat terpuji Disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Dilhati aleha dalam rangka memotivasi agar orang bersifat dengan sifatnya, dan agar kaum Muslimin menadani para penakunya. Bagaimana sifat tercela disebutkan dalam al-Qur'an melarang dan dalam rangka supaya kita mufassalah meninggalkan e, pemiliknya dan supaya kita dan supaya kaum Muslim tidak menyerupai orang-orangnya. Maka akan tertuju kepada celakaan, amalan dan hukuman yang tertuju kepada zawi sifat sifat orang yang memiliki sifat yang tercela dan menjelaskan firman Allah dan perkataan Rasulullah SAW dari maknanya aladibah zahiruhu yaitu makna zahirnya yang tertangkap kepada ke, tertangkap pada benar, Indah iqlap ketika disebutkan Maka ada sifat yang terselak Jalan yang Sangat kecil dan Tidak akan melampai batas Terhadap Sermon Allah Azza Wajalla dengan menyelawengkannya Ini ya, benar. Udana so, Udana Udana بالان المكرمه بهذه النصوص اعلنوا بين مراديه من غيره وقد خاطبنا خاطبنا وقد خاطبنا باللسان العربي المبدين ووجدوا قبول على ذري و الا لا لاختلفت ملافه الاراء وتصرفات الامه واقول الله سبحانه وتعالى خاض بنا بكلامه الذي أنزله علينا باللسان العربي الفصيح وكذلك نبينا محمد احسان صلى الله عليه وسلم خاض بنا باللسان العربي الفصيح فذكر خمسة دين النصوص او الرب ذكره عليه سبع اقصو او اربط صلى الله عليه في كتابه هو عالم منفسي من تلقي فوجب تظليمه Lama atau agung, dima? Dima atau agung? Agung atau agung di hadirin di hadirin atasnya, dan demi akhinya, dan fakul, dan fakul dari, dan fakul dari keberpihakananmu. Dan dari ke nabiyo, dan dari ke nabiyo sallallahu alaihi wasallam, dan agama nabi di di labi al-zawajlah, dan lima sah min sunnati Rasulullah s.a.w. fir ahkami, uh, fir ahkami, ammatan, wa sifati khawatat Nah, ada pendalikan akal kerana orang yang menyampaikan nas-nas ini tentu lebih tahu tentang maksudnya daripada yang lain Pokoknya kata bagaimana penulisan al-araqil mubin dan Allah telah berbicara kepada kita dengan menggunakan bahasa Arab yang nyata. Maka wajib kita menerima ya, kitab Allah tersebut al-azharin, bagaimana makna zahirnya. Jika tidak, maka laftalah al-araqil. Saya akan terdapat beragam pendapat Dan umat akan terpecah belah. Ianya adalah kaidah berbicara secara umum. Ya, jika seseorang itu menggunakan bahasa Indonesia, ya, maka akan kita maknai apa yang dia katakan dengan makna bahir berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Indonesia dan seterusnya. Atapun eh, jika kita menolak makna bahir dan masing-masing berikan makna sendiri-sendiri, maka kacau. Tidak ada komunikasi, maka tidak akan terjadi komunikasi yang baik, komunikasi berjalan dengan baik, manakala orang memahami perkataan menurut kaedah, bahasa yang dipakai oleh masing-masing pengguna perkataan tersebut. Uh, penjelasannya Allah Subhanahu Wa Taala. Mengajak bicara kita dengan Sermannya yang Allah turunkan pada kita Dengan menangkan bahasa Arab yang nyata Jika juga, juga Nabi kita SAW Mengajak bicara kita dengan Bahasa Arab yang nyata Maka Zat atau orang yang Berbicara, entah kali Menyampaikan, biadil nusus Nas-nas ini Baik dia adalah Allah Jalla wa'ala Al-Quran Al Wa'ala, tentu dia lebih tahu tentang dirinya daripada makhluknya, maka kita wajib pasrah lima audahahu dengan apa yang Allah tetapkan dalam kitabnya perumpamaan sifat nama dan semua hukum-hukumnya. Wajib pasrah menerima dan patuh. Demikianlah Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi adanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan berbagai hukum agama secara umum dan sifat-sifat Allah secara khusus. wa ma aqwa wa adda wa ma mengua ikoriru wujuda qaburi ma'atatu ruhu ila fiki ala ardina ala alsinati ruquriri firhalas wa innahu tubana hukan binabini wa adadhu qayla tilah wa adadhu hadisan min fiki thumma rasulu thumma rasuluhu sadikuna uss masdaquna sadukuna بكلف الذين يقولون عليه ما لا يعلمنا و... ولهذا قال سبحان ربك رب الأجزاء عما ينفقون والسلام على المسرين الحمد لله رب العالمين فسبح فسبح نفسه أما وصفه به بالمخالف المخالفون به المخالفون برسول wassalamu ala mursalin kita ramati mangkau subuh 13 dan alai nah betapa indahnya dan betapa indahnya apa ini katakan Rasulullah Ibnu ketika beliau menjelaskan wajibnya menerima apa yang Allah tetapkan untuk dirinya melalui sekala qasurnya Ibnu Taimiyah mengatakan Maka Allah itu lebih mutai tentang dirinya Dan katanya itu lebih benar Dan ucapannya itu lebih baik Daripada makhluknya Kemudian setelah adalah para utusan Yang merupakan orang-orang yang Berkata benar Mas Dukun orang yang mendapatkan berita yang benar Mas Dukun orang yang mendapatkan Berita yang benar Bukan orang dibenarkan sebagai orang Kena semakan masukun dengan Dan ini keliru. Masukun artinya orang yang dapatkan berita yang benar, berita wahyu. Berbeda dengan orang-orang yang berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Lekarnai itu Allah katakan, masukilahMu, pemilik kemuliaan dari sifat-sifat yang mereka tetapkan dan keselamatan untuk para utusan dan segala puji mila Allah Alaihi Wasallam. Fasabha nabsa. Maka Allah setikan dirinya dari sifat yang diberikan oleh orang-orang yang menyelisih ajaran Rasul Dan Allah memberikan keselamatan bagi para utusan karena selamatnya apa yang mereka ucapkan dari kekurangan dan aib Berhadap Allah subhanahu wa ta'ala Maka wassalamun alam lursalin disini Kata saya kudus salam adalah al-jeza' min jizil amal Karena para rasul itu beramal dalam bentuk menetapkan sifat bagi Allah sifat yang sarahmah yang e, bebas dari kekurangan maka mereka berhak dan layak untuk mendapatkan tuah keselamatan tuan muqayyithah ketika iman. susu sifat itu kita ketahui dari satu sisi dan tidak kita ketahui dari sisi yang lain kalau dilihat dari ketimbang dari sisi makna maka makna bahwa itu diketahui dan kalau dilihat dari sisi keviyah bentuk real dari sifat alatihalaiha yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita tidak tahu Dalam halnya adalah Asamu wal aqlu Wahyu dan akad dan Penjelasannya Aku katakan Dari-dari sifat itu menunjukkan dua hal Dua poin Yang pertama adalah satu yang kita ketahui Yang kedua Tidak kita ketahui kita tidak mengetahuinya karena dia adalah Termasuk ilmu ga'id yang Allah simpan Seolah awal Maka yang diketahui adalah Makna nusus sifat Jika anda mahu katakanlah makna sifat Maka makna sifat itu diketahui Bahkan Allah pun telah membicarakan Dan mereka menjelaskannya kepada manusia ketika dibutuhkan Contohnya adalah Riyad yang mengatakan bahasanya Allah itu di langit dan Allah di atas arsnya Maka salah memahami sifat Al-Ulu Sifat bahasanya Allah di atas sana dan sebenarnya Allah itu di atas seluruh makhluk makhluknya Sampai yang lain adalah sifat turun Dapat hadis yang sahih dari Nabi SAW, dari hadis Abu Riyadh dan yang lainnya <tuh> Rab kita turun ke langit dunia Pada saat malam tinggal tersisa serpetika yang terakhir Maka maknanya dalam bahasa Arab Yang namanya turun itu dari atas ke bawah Kemudian Yang kedua Poin yang kedua adalah Bentuk real dari sifat Maka salah beriman Bahasanya semua sifat Allah memiliki bentuk real Yaitu Bentuk yang la'iqah layak dengan keagungan Allah Jalawa Akan tapi bentuk ini tidaklah dibicarakan adalah salah. Oleh karena itu maka dia tidak diketahui. Bagaimana kok bisa tidak diketahui? Jawabnya, karena Allah tidak menciptakan pada kita dalam Al-Quran. Jika mana tidak cerita, Muhammad Rasulullah minallahkar dan hukum-hukum yang jenisnya semacam ini. Maka itu wajib pasrah, beriman dan yakin itu benar dan menahan mulut untuk membicarakannya. Wahyu. Wa Wahyu wakilah ilmu. Mewarisi ilmu. Terkewajiban kita di samping pasrah beriman yakin itu benar, menahan mulut untuk tidak membicarakannya adalah kita pasrahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari sini kita katakan. Jawaban kepada orang yang bertanya Apakah nusus sifat itu Ayat termasuk ayat mutasabih Maka kami katakan tidak Bukan termasuk ayat mutasabih Jika makna mutasabih adalah Yang tidak jelas maknanya Kalau mutasabih itu artinya Sesuatu yang tidak jelas maknanya Maka nusus sifat bukan mutasabih Karena jelas maknanya Baliyya bin al namun Dia adalah Bin al-ahqa Khusus sifat termasuk ayat yang jelas maknanya Karena maknanya itu Bisa dipikirkan, bisa dipahami Dan bisa diketahui. Dan kalau Allah menutupi dari hamba-hambanya Allah menutupi Sifat-sifatnya -sifat -sifat dari hamba-hambanya Kecuali bentuk real sifat Maka itulah yang Tutak Kita tinggalkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala akal ilmu kita serahkan kepada Allah. Eh, kepada ya, Allah. Oke, nah soal itu, musonnif fotosop nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samamu, kami berdoa kepada Allah kita mengharapkan ridha Tak boleh. Bagi dapurul layakuno, ilah fitna. Layakuno, layakuno, Yumkinul musulu, yumkinul musulu, yumkinul musulu, ilah kasihil. Ia tak seru, ikhlasmu di mana? Bahimahum, bahim, bahimahum Wa kau Qurani, wa kau Qurani, albiyan, liak, liak. Si lahu, ya lahu min man, ma man yang hamil Arabiata, man yang hamil Arabiata yang ala anna nahu maklumon wa ilah limasana fakun laina ayakuna tilub tilub dari al Arabiati au beriha. Babayanun Nabi, babayanun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al Quran limasi. Alhamdulillah Alhamdulillah akal yang menunjukkan Bahasanya Makna sifat itu diketahui Keifias sifat tidak diketahui Dalam firman Allah Alhamdulillah kitab yang kami turunkan Padamu penuh dengan kebaikan Supaya mereka merenungkan ayat-ayatnya Dan supaya orang-orang yang punya akal pikiran Mengambil pelajaran dalam perselisihan kami jadikan Al-Quran terbukti sah Arab supaya kalian memikirkannya. Kau kal, kami tunjukkan padamu ayat-ayat Al-Quran supaya penjelasan pada manusia, Wahyu yang diturunkan pada mereka supaya mereka berpikir Dan nama yang terdapat itu ada kecuali dalam perkaya mungkin untuk bisa diketahui, bisa dipahami, supaya manusia. Ia adalah karat insat Supaya manusia mengambil pelajaran Dengan apa yang dia pahami Kalau sesuatu itu tidak bisa dipahami Maka tidak mungkin kita Tadaburi Kemudian berikutnya Sedangkan Al-Quran itu berbahasa Arab Adalah supaya Orang yang paham bahasa Arab Memikirkannya Maka ini menunjukkan Maksudnya makna sifat sudah diketahui Jika makna sifat tidak diketahui Tentu tidak ada beda antara bahasa Arab dan bukan bahasa Arab Tidak ada bedanya antara Al-Quran dengan bahasa Arab atau yang lainnya Dan perintah di hadis eh, di Ahal, Allah berintahkan Nabi Muhammad Untuk memberikan penjelasan kepada Al-Quran Kepenjelasan Nabi kepada Al-Quran pada, Al pada semua manusia Itu mencakup menjelaskan manfaatnya, Nabi mengajari cara Baca yang benar Dan menjelaskan maknanya Yang ditafsirkan dengan penafsiran yang benar غير ما ayat-ayat zimain ma'ana dzikarni kami sada purana di dua purnama di dunia dan hukum-hukum عليه serta batar kami nabi atau dengan nabi kalau kada dikawai dihidrokin lama Allah beriki wassalah do alaihi sehingga Allah Subhanahu wa taala lam sampai ibadah hukum-hukum ini kalau Allah memerintah terima maliin usul <tuh> di dan ada juga perkatah-perkataan 52 huruf perkata itu Ternyata ada quran dihijar Al-Bibi Al-Munini ada yaktabi qablu rabbu wa ba'dahu Falaka nama halika lam yakun sama taftar qul baina kulli quran di Manusia ini, bilma yang nanti mencurahkan kepada Nabi Nabi Qur'an itu banyak dari nabi manusia ini. Nah, setelah penulis rahim menyebutkan dalil wahyu, bahasannya makna nusus sifat itu bisa digapai dengan akal diketahui dan diketahui, dia menyebutkan sisi pendalilan hal tersebut. Ringkasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tadarir yang disebutkan dalam banyak ayat yang Allah perintahkan di lebih lima lebih dari satu ayat dalam Al-Quran. Yaitu tadarir khabar ayat Al-Quran maknanya adalah pelaku fahamil makna berupaya untuk mencari, bisa memahami makna ayat melukup alih mengetahuinya dan menyimpulkan hukum tainat atau dari tainusus. Seandainya Makna itu tidak bisa ditangkap Tentu Allah tidak perintahkan dan Allah tidak Memotivasi untuk melakukannya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidak membebani hamba-hambanya Di atas kemampuannya Seandainya Allah perintahkan hamba-hambanya Untuk mengenungi sesuatu yang tidak mungkin Dipahami Tentu itu termasuk Membebani dengan sesuatu yang Di luar kemampuan manusia Maka syarat pada sesuatu yang di itu bisa dipahami. Artinya maknanya diketahui, ya, maknanya diketahui. Dan perintah e, sebagai faedah dan tambahan. Maksud saya, perintah Tadabur Itu jadi ayat, jadi dalil Bolehnya Tafsir birai Bolehnya Tafsir birai Asalkan dengan Tidak semata-mata ra'i Namun menimbang dalil Maksud saya, perintah Tadabur Tadab ayat Al-Quran menunjukkan Sahnya Dan tidak dosanya Tafsir birai asalkan tafsir biro'iyah yang berdasar menimbang kaidah dasar Arab dan yang lainnya kemudian yang kedua e, status al-Qur'an berbahasa Arab yang nyata ini yang tadi bermak ber, e, berarti bisa dipahami lafad dan maknanya kalau tidak demikian, Allah mukmin sama maka tidak ada di sana perbedaan antara Al-Quran berbahasa Arab ataukah berbahasa yang lain, itu bahasa non Arab. Kemudian Allah menyebutkan bahasa di antara tugas Rasul bin Muhami dan di antara tugas sahabat-sahabat sebagai Rasul adalah memberikan penjelasan kepada manusia apa yang turun, apa yang diturunkan pada mereka. Wa'angzalah ilaih kathikah Ditubayin alina Kami menurunkan pada Al-Quran Supaya engkau, engkau memberi penjelasan Maka Sunnah adalah tafsir Dan penjelas untuk Al-Quran Orang tidak akan Faham Al-Quran dengan baik Kecuali dengan membaca penjelasannya Sebagaimana so, orang tidak akan mengetahui Sesuatu yang dijelaskan dengan baik Kecuali membaca penjelasannya Apa yang diturunkan pada mereka Supaya mereka berpikir I al ya bil ismi rabbika allazi khalaqa wa allazi qaddara wa allazi allazi allazi allazi allazi wala ti'adab Fatu ma tafsilu ma 89 89 wa bayna tidak apa ini يبينه, يبينه صلى الله عليه وسلم يبينه معناه ولفظه ولفظه فالحي ولفظه على دينك يا آثلا على يا حاتلوا حاتلوا الدراي على ما اطلق maka sifat-sifati limahraf sifatih rahman nur dan di Al-Qur'an dia ditani bahasa Arab yang ini berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah Ibnu Katsir mengatakan tentang menjelaskan anah An hal 44 yang diturunkan pada ma'rifah yakni Al-Qur'an Supaya setiap jelaskan kepada manusia wahyu yang diturunkan kepada mereka pada manusia dari roh mereka karena engkau memiliki ilmu makna apa yang Allah turunkan padamu dan karena engkau, engkau antusias melakukannya dan karena engkau mengikutinya dan karena kami mengetahui bahasa engkau adalah makhluk yang paling utama dan pemimpin anak turun Adam maka engkau rinci eh, pada mereka engkau rinci pada mereka apa yang global dalam Al-Quran Penjelasan pada mereka apa yang membingungkan dari ayat-ayat Al-Quran, Wallahu amin ya tafakkumin, supaya mereka berfikir, artinya mereka yang dulu nadi angkusi berfikir, berfikir sendiri, lalu mereka mendapatnya di tayah, dan mereka beruntung dengan selamat hidangan ini di dunia dan di akhir. Asyikkan kutipan dari pasal Lukas. Maka bagaimana cara nabi salafah sahaja menjelaskan al-quran, contohnya nak menjelaskan makna dan lafadznya. Inilah tiga poin yang merupakan inti atau isi dari sisi pendalilan atas dalil yang disampaikan oleh aslafah yang telah disebutkan oleh penulis rahimahullah. Yaitu mestinya bah yang nafs, lihat dari sisi maknanya, atau lihat dari sisi menginterpret makna sifat menghasilkan sifat makna. Ia ya, meng uh, meng uh, meng uh, menghasilkan mana sifat serta yang diketahui dan bisa ditangkap. Karena Al-Quran dengan bahasa itu menggunakan bahasa yang nyata, semikan sunnah Rasulullah SAW. Ya, Maklumat. صح من نصوصي، فمن حيث معناه، ما تعلم عليه العلم الصدوق بهذا الدينالمنزل. if I don't do this. Nah, alam dalal akal makan termasuk muhal, mustahil. Allah menurunkan satu kitab, atau Rasulullah S.A.W. menyatakan menyampaikan satu perkataan, dan maksud dan tujuan dari kitab ini dan perkataan Rasul tersebut adalah sebagai sumber hidayah bagi makhluk. Dan Namun setelah itu Uwaya bekok Namun tetaplah Dalam perkara yang paling besar Dan yang paling mendesak Kebutuhannya ya, Kalau tidak tetap saja maknanya Tidak diketahui Sehingga satu satu sebagaimana Huruf hija iya Yang tidak bisa dipahami satupun maknanya Makin ada termasuk kebodohan Yang tak bahu Tidak mungkin Ini ya. Yang ditolak oleh hikmah Allah Ta'ala Padahal Allah telah bersirman tentang kitabnya Kitab pun uhkimat Ayatuh Itu adalah kitab yang rinci Yang jeli Tidak cacat ayat-ayatnya Semua fasilat dan dia telah di, e, Dirinci Dijelaskan dengan detail Dari sisi Yang membiaksana laki maha mengetahui Ini adalah Adi Dalam tusam iwal akli Dalil Wahyu dan akal Yang menunjukkan bahasa kita Mengetahui, bisa mengetahui makna Susu-susu sifat Keselesaiannya dalil akli Yang dibawa kanan saya mengetahui Di sini, ia Layak untuk kita jadikan Sebagai dialog Bagi orang yang Bingung memahami nasifat Dari sisi maknanya Dialognya adalah sebagai berikut. Kita katakan baginya, misalnya bukankah maksud dari Al-Quran itu tentang Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah daya untuk seluruh makhluk kepada kebenaran, maka tentu dia akan mengatakan benar. Hal tentang wakwah minhu itulah yang bisa kita prediksikan dari. Kalau dia mengatakan tidak, ya, dia sudah selesai urusannya. Ya, ya, engkau tidak mengimani Al-Quran. Kemudian kalau lalu setelah dia mengatakan iya, maka akan kita tanyakan, bagaimanakah mungkin jika maksud kitab yang diturunkan ini untuk hidayah kemudian dalam perkara perkara akidah yang paling pokok? Dan kaedah yang paling penting Malah takmiah Malah tersamarkan <coughs> Terbutakan <coughs> <coughs> Ini Walaukana maka seandainya Allah Azza wa Jal Wataqaddas Yuridu menginginkan dengan kitab Dihidayah untuk makhluk Setelah itu Allah tutupi Dari hamba-hambanya Semua maknanya Maka nazarika ta'miyah Maka itu tentu penyesatan Suka dijaya Maka jadilah dari-dari Quran Secara umum dan nusus nusus sifat khusus, Semisal lugu bija iya. Ini apa tafsak yang tidak diketahui apa maknanya. Nih. Kemudian kita katakan, Pak <tuh>. nama apa tu jawa? Ah, Bismah. Bisa coba? Ayat mura. Ayat mura. Ibadah mujisain yang la yutriku nah. Wa la yafhamuna wa la yafhamuna ma'nahu wa ala ayi shay'in yadullu fa hadha fi sa'abahu kitab Allahumma sabarum wa rahimun, wara'ukun, warahimun, hatiun, sabirun. Wa ada wa ada ibadahu. An yubayin ala hum. An yubayinat. An yubayin ala hum. Yatkuhun. Yatkuhun. Wa alhamdulillah. Allah Allah Yahtiyahum Yahtiyahum Sabila Sabila Waqtani Wa'adahum An-na Wa'adahum An-na Wa'adahum An-na Yukallit Yukallitahumma La-ta La-ta Kota Lahum Di Wata Wata Wata Wata Waslut, waslut, wa aslu wa awa asli wa asli usulihat asli. Usuli asli Khasatan. Khasatan. <coughs> ya Allah, di tataburi di tataburihanya layak mudroh katan. Mudroh katan. Yang layak mudroh katan hanya wa inha yatut, inha yatut. Nah Sebenarnya ketika Allah Azza wa Jal Berta'ala Dan mati oleh segala simpat kekurangan Mustahil bagi Allah Azza wa memerintahkan Memeritakan hambanya dengan sesuatu Yang tidak bisa mereka faham Dan mereka tidak bisa paham maknanya Dan mereka tidak mengetahui ala A'la'ay syair yadul Menunjukkan apakah Ayat-ayat itu Maka ini Silahkan kepada kita ini adalah kebodohan Yang tentu mustahil atau tidak mungkin Hikmah Allah Mendorongnya Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah zat yang Memurah Penyayang, penyayang, lembut dan Semua mengetahui Dia jadikan pada hamba-hambanya Untuk Menjelaskan pada mereka Segala apa sesuatu yang Mereka Menjaga diri darinya Dan Allah janjikan pada mereka Supaya uh, Allah akan menjadikan Pada mereka jalan yang benar Dan Allah janjikan pada para hamba Maksudnya Allah tidak akan Membebani mereka Sesuatu yang di luar kemampuan mereka Maka Keadaan atau status dari, -dari Hukum secara umum Dan uh, Akhidah yang paling pokok Yaitu sifat Allah secara khusus Ya Allah perintahkan untuk dilenungkan Ternyata tidak bisa dipahami Maka ini adalah Puncak dari penyesatan Ini Puncak penyesatan Penipuan Katanya memberikan hidayah Katanya ee, ema, Tidak akan membelani Penyesatan yang kemampuan Kemudian suruh tadabur Padahal tidak bisa ditadaburi Maka ini adalah taklif malayotok Sesuatu yang dua Kemampuan ya, Katanya mau memberikan hidayah Namun apa yang disampaikan tidak bisa Dipahami maknanya Jadi Berarti meneliti janji yang Katanya mau memberi hidayah Kemudian Mus'ad uh, uh, menyampaikan Ada pun Dalatih himat Dari Wahyu dan akal Yang menunjukkan kalau kita tidak mengetahui Sifat Biktibirul keisi ya Yaitu <tuh> Bentuk real dan sifat Maka ini telah lewat Disampaikan di kaidah ke-6 berkaitan eh, dengan kaidah kaidah sifat Maka dengan penjelasan ini Dikatailah partilnya Aliran yang namanya Mufawidah Yang mereka memastrahkan Menyerahkan ilmu Pengetahuan tentang makna sifat Wedauna dan mereka mengklaim Basanya adalah akidah salat Padahal salat berlepas diri dari Akidah ini Di mana terdapat Perkataan dari salaf yang demikian banyak Yang mutawatir Mereka menetapkan makna untuk Nasifat Mereka menetapkan salat global terkadang Dan salat rinci terkadang Yang benar Yang tafwid Yang dilakukan oleh salat adalah Mereka menetapkan Kehziyah Mereka menetapkan makna Dan menyerahkan Kehziyah Kepada Allah Kepada ilmu Allah Azza wa Jalla. Maka taffit ada dua macam Ada tafwid sunnah dan taffit bid'ah ah. yeah. Taffit sunnah adalah uh, Menyerahkan uh, Pengetahuan tentang bentuk sifat Allah Kepada Allah Dengan menetapkan Maknanya Ada tafwid taffit bid'ah adalah Menyerahkan Makna sifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika makna sifat diserahkan kepada Allah, tentu kefiati sifat juga diserahkan kepada Allah. Maknanya perintah. Bukan semacam ini. Akidah tersalah. Selanjutnya dalam kitabnya yang terkenal dengan sebutan Al Akhwan Nakkal di halaman 116 hilejam pertama yang dicetak di pinggir. Kitab Minaja Sunnah mengatakan Arabun Tafid Maka satu lagi kita Allah memberitakan kita Untuk mengenungkan Al-Quran Mendawa kita untuk memikirkan dan, memikirkan dan memahaminya Maka bagaimanakah Mungkin Ya Juzum Ma'adar Bersama dengan itu Tidak eh, mana mungkin Allah menginginkan kita untuk terpaling dari memahaminya Dan mengetahuinya dan memikirkannya Kemudian di halaman 118 saya mengatakan Wahina Maka pada saat itu Maka sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran Atau Sifat yang banyak Allah tetapkan untuk dirinya Tidaklah diketahui oleh Para Nabi maknanya Bahkan mereka para Nabi mengucapkan perkataannya juga mereka tidak mengetahui Maknanya Hal saya mengatakan Dan satu yang telah diketahui Adalah relaan terhadap Al-Quran dan para Nabi. Ini kerana Allah menutukan Al-Quran dan Allah perintahkan baca Al-Quran. Allah jadikan sebagai hidayah dan jelas untuk manusia. Dan Allah perintahkan Rasul untuk menyampaikan dengan penyampaian yang jelas dan untuk menyampaikan kepada manusia apa yang diturunkan pada mereka. Dan Allah perintahkan untuk menutukan Al-Quran dan memikirkannya. Wa maha dah meskipun demikian ternyata berdasarkan akidah mufawidah, perkara yang paling mulia dalam Al-Quran yaitu sifat-sifat e, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tidak ada satupun yang mutai maknanya tidak bisa dipikirkan dan tidak bisa direnungkan <coughs> <coughs> maka berarti jika demikian maka Rasul tidak menjelaskan pada manusia wahyu diturunkan pada mereka dan tidak menyampaikan dengan penyampaian yang Uh, yang nyata, maka berdasarkan pengandian ini, Pak saya Kol Kolomulahit maka semua orang yang sesat muktadi, Bisa mengatakan, titik dua, maksudnya, Alhakku finab seramri ma'alim tuhu, sesungguhnya kebenaran yang senyatanya itu adalah apa yang aku ketahui dengan pikiran dan akalku. Karena tidak ada dalam nusus nas dan perkara yang membatalkannya Karena nas-nas tersebut adalah tidak jelas dan membingungkan Dan tidak ada satupun yang mengetahuinya hatta sampai para nabi pun tidak tahu maknanya Dan sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun maknanya Maka tidak boleh digunakan sebagai dalil Maka Sampai di sini perkataan semua orang yang sesaat Bagaimana jadilah uh, pendapat ini menjadi benteng menutupi pintu hidayah dan penjelasan yang datang dari para, para nabi Dan membuka pintu lebar-lebar untuk menentang para nabi Wayaqul maka'alibid akan mengatakan Ya hidayah dan penjelasan ada dalam jalan kami Tidak pada jalan para nabi Karena kami mengetahui apa yang kami katakan dan kami pun menjelaskannya dengan beberapa kitab akhli. Jangan takkan api tidak mengetahui apa yang mereka katakan, terlebih lagi menjelaskan maksud mereka. Titik nombor di sini. Ini apa? Beradik-adik, seandainya yang benar adalah aqidah mufowidoh, bahasanya makna sifat tidak diketahui. Maka berarti semua para nabi juga tidak tahu dan tidak ada satu pun orang yang tahu. Dan termasuk diantara adalah hadis-hadis sifat. Para nafidu ngomong dan dia tak tahu apa yang dia omongkan. Sata baik yang mereka jelaslah bahasa perkataan Ahlul Taufid akidah dan kianat Ahlul Taufid yang beranggapan wajah mereka mengikuti sunnah dan salam adalah min syari akwali ahli bid'ah, wa ilhaj ini perkataan Syarul Islam tentang Mufawidah katakan bahasanya Mufawidah itu Min syari Akwali Alil wa ilha' Termasuk perkataan Alil -al bid'ah Dan orang yang menyimpang dan orang sesat Yang paling jelek Sekian kutipan dari perkataan Syarul Islam Temiyah Ini perkataan yang benar Yang berasal dari Orang yang memiliki pemikiran yang tepat Wa ma'alihi majid Wa dan kata tersebut sudah tidak bisa lagi perlu ditambahi penjelasan. Semoga Allah mengamati kita dengan rahmat yang luas dan mengumpulkan kita dengan beliau Ibn Taymiyah di surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Maka fulan sallallahu